Тропічний ліс Вічно зелені тропічні чи дощові ліси розташовані переважно в районі екватора. У них росте і живе більше видів рослин і тварин, ніж у решті біомів разом узятих. Основні масиви тропічних лісів зосереджені в Південній Америці, Африці та Південно-Східній Азії, де завжди тепло і йдуть щедрі дощі. Завдяки такому клімату тут росте величезна кількість видів дерев – папоротей, ліан та епіфітів – рослин, які живуть на інших рослинах. Вологі ліси тропіків Хоч тропічні ліси займають усього 6% суші, в них живе близько трьох чвертей усіх відомих видів тварин і рослин – Тут за будь-якої пори року можна побачити квітнучі рослини та зріючі плоди. Отже, птахи, кажани, комахи, змії, деревні жабки, антилопи, мавпи та безліч інших тварин не знають нестачі їжі. Більшість тварин, які живуть на деревах, уміють швидко пересуватися з гілки на гілку і з дерева на дерево. Дрібні тварини живуть на землі. У густій, заплутаній наземній рослинності великим тваринам пересуватися важко. Дощові ліси інших широт У деяких прибережних районах, куди морські вітри постійно приносять дощові хмари, також зустрічаються дощові ліси. Вони розташовані переважно на північному заході Південної Америки на півдні Чилі, в Тасманії, у південно-східній Австралії та Новій Зеландії. У північній півкулі в таких місцях переважають червоне дерево та ситхинська ялина, а в південній – евкаліпт і різні породи бука. Деякі дерева цих лісів навіть вищі за своїх тропічних побратимів, але флора і фауна тут не така різноманітна. Ліси під загрозою Уже зараз значна частина тропічних лісів Амазонки, Конго і Малайзії вирубана заготовлювачами деревини. Крім того, величезні території вирубано під плантації каучуконосів, кави, бананів та цукрової тростини чи під пасовища. Дощові ліси відіграють надзвичайно важливу роль у збереженні на землі здорового клімату. Крім того, у них росте безліч лікарських рослин. Міжнародні організації намагаються захистити цілі ліси, доки не пізно. Іллюстрації Багатоярусні ліси Тропічні ліси складаються з кількох ярусів. Верхній утворюють густі крони дерев, розташовані на висоті 30-50 метрів. Де стрункі стовбури починають дуже розгалуджуватися, хоч окремі види виростають до 80 і більше метрів, наступний ярус самі стовбури, увиті ліанами і зв'язані між собою повзучими рослинами. Підліску в тропічному лісі практично нема. Опале листя, плоди, послід і трупи тварин швидко розкладаються, а хімічні речовини що входять до їх складу, відразу ж засвоюються рослинами. Це найефективніша система утилізації відходів. Тварини тропічних лісів пристосувались до життя на деревах. Перебираючись із гілки на гілку, лінивець чіпляється за них своїми гачкуватими кігтями.